Книга Ісуса Навина. Розділ 7. Та сини Ізраїля провинилися щодо забороненого, бо Ахан, син Кармі, син Завді, син Азераха з коліна Юди, узяв із забороненого. І запалав гнів Господній проти синів Ізраїля. Ісус послав людей з Єрихону в Аї, що поблизу Бет Авена, на схід від Бетела, і сказав їм, Ідіть і розгляньте край. Люди пішли і розстежили Аї, і повернулись вони до Ісуса, і кажуть йому: Не треба йти всьому народові. Нехай підуть якихось дві три тисячі та й ударять на аї, не труди туди всього люду, бо їх мало. Отож і пішло туди з народу якихось три тисячі чоловік, але мусили були втікати від аєян, що вбили з них якихось тридцять шість чоловік і гналися за ними з перед брам аж до шеваріму б'ючи їх вздовж по схилу. Серце розтануло в народі і узялося водою. Тоді Ісус роздер на собі одежу і упав обличчям до землі перед кивотом Господнім аж до вечора. Він і старші Ізраїля. І посипали вони собі землею голови. І сказав Ісус, о, Господи Боже, чи тож на те перевів ти через Йордан народ цей, щоб видати нас у руки Амурія, щоб знищити нас? Коли б то ми радше були застались по той бік Йордану? Ой, Господи, і що я маю казати після того, як Ізраїль удався до втечі від своїх ворогів? Почують про це ханааняни і усі мешканці краю, Оточить нас та й викорінять із землі наше ім'я. І що тоді ти вчиниш для великого імені Твого? А Господь промовив до Ісуса. Встань. Чого це ти припав лицем до землі? Ізраїль згрішив. Він переступив союз мій, що я їм заповідав, присвоїли собі дещо із забороненого та й укравши, сховали його, поклавши в своїм обозі. Тому-то і не здолають сини Ізраїля встояти перед своїми ворогами і тікатимуть навтаки від них, бо вони підпали під прокляття. Не буду я більше з вами, якщо не усунете прокляте з-поміж себе. Встань, освяти народ, і повели! Освятіться на завтра, бо так каже Господь, Бог Ізраїля. Проклятий перебуває Ізраїлю посеред тебе. Ти не здолаєш стояти перед твоїми ворогами, поки не усунете прокляте зпоміж себе. Ось тому завтра вранці ви виступите сюди коліно за коліном. І те коліно, що його вкаже Господь, приступить за родами Рідже, що його виділить Господь, приступить дім за домом, а дім, що його вкаже Господь, приступить чоловік за чоловіком. Того, котрого піймають із забороненим, спалять вогнем разом з усім його майном, бо він переступив заповідь Господній і вчинив ганебну річ в Ізраїлі. Встав Ісус рано вранці і звелів Ізраїлеві приступити коліно за коліном. І жереб упав на коліно Юди. Тоді велів він приступити родам Юди. І жереб упав на рід Зараха. Далі наблизився рід Зараха, дім за домом, і був вказаний дім завді. Врешті звелів приступити його домові. «Чоловік за чоловіком, і жереб випав на Ахана, сина Кармі, сина Завді, сина Зараха, з коліна Юди. І сказав Ісус до Ахана, «Сину мій, віддай славу Господові, Богові Ізраїля, і вияви пошану до нього. Признай мені, що вчинив ти, не втаюй передо мною нічого». І відповів Ахан Ісусові «Справді, я згрішив перед Господом Богом Ізраїля, ось таке вчинив я. Побачив я між здобичю гарний плащ щінарський, 200 шеклів срібла та паличку золота вагою п'ятдесят шеклів. Зазіхнув я на те, та й узяв собі. Он воно, закопане в землі серед мого шатра, срібло – під ним на споді. Послав тоді Ісус посланців, і ті побігли до шатра, аж воно і є так, все сховано в шатрі нього, а срібло на споді. Взяли вони все те з шатра, принесли до Ісуса і до всіх синів Ізраїля, та й поклали перед Господом. Тоді Ісус узяв Ахана, сина Зараха, срібло, плащ і паличку золота, синів Його і дочок Його, волів Його та ослів Його, і Його овець та шатро, і все, що було в Нього. І разом з усім Ізраїлем випроводив їх на Ахор-Долину. І промовив Ісус. «Навіщо навів ти на нас нещастя? Тож нехай Господь наведе сьогодні на тебе нещастя». І весь Ізраїль побив його камінням, і, каменувавши їх, спалили. Над ним насипано велику купу каміння, що стоїть і по цей день. Тоді Господь припинив палки гнів свій. Тому і називається те місце по цей день Ахор – долина».